اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات هوا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في نار عباد الله اتقوا الله واسمعوا بتقوى الله بلقد فاز المتقون مزان وسلام نحييني pamoja na nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutba zilizopita mbili Tulizumzia kuhusu sababu ambazo zitamwepushia mwanadamu mwislamu, adhabu siku ya kiyama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mada yetu ya leo tutazumzia kuhusu usulu al-maasi. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه مختصر الفوائد انسم ابن قيم الجوزية الله يرحمه في كتابه كنيتوا مختصر الفوائد ana ufupisho wa faida akizudia masala haya katika ukurasa wa, wa 31 akasema faslun fi usulil maasi ani kuhusu misingi na chimbuko ya maasi مقيم رحمه الله تعالى انا ازنذيه خصوص chanzo na sababu ku ambayo ni sababu ya kimsingi ya wanadamu kufanya mafia akasema kuwa usulul maasi kulha na asili ya maovu na mafya yote kabisa makubwa na hata madogo ni mambo matatu alauwa jambo la kwanza taalluqul qalbi bighayrillah ni pale moyo wa mwanadamu utakapokuwa umefungamana na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kutegemea manufaa yake yapatikane kwa asiyekuwa Allah. Kwa kuogopea madhara kupatikana kwa asiyekuwa Allah. Hapo ndiyo mtakuwa sasa chanzo cha maovu kwa huyo mwenye moyo aina hiyo. asili ya pili akasema kwa ta'atu Alkuwati alghadabiyya ni pale mwanadamu atakapoti na kufata zile nguvu za hasira yake akawa hawezi akajikontrol na kuimiliki nafsi yake wakati ana hasira basi hapo pia ndo chanzo cha maasi na maovu mengi kufanyika msingi wa tatu akasema kuwa tawaatu alkuwati al ya ni pale mwanadamu atakapokuwa anatii na kufata mskumo na nguvu ya matamanio yake nafsi yake inavotaka hawezi akai control nafsi yake kwa kuyelekeza kwa yale ya sawa yanamridisha Allah bali nafsi inapotaka jambo basi haijalishi kuwa jambo hilo lamridisha Allah ama halimribisha Allah yeye mwenye kulifanya haya mama tatu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala akasema kuwa ndio chimbuko ya maasi ya yote makubwa na hata madogo kana rahimehullah taala wahia ashirku wadhulmu walfawahish akasema kuwa na hizi misingi mitatu hufikisha wanadamu katika ushirikina pale unapokuwa umefungamanisha moyo wako na asiyekuwa allah mwisho wake utaingia katika ushirikina pale utakapokuwa Unafata ghadhabu yako hasira zako haukontrol wala haumiliki hasira zako basi mlishe ute katika kudhulumu kutusi kupigana kugombana na hata unaweza kufika kiwango cha kuwa. lakini pale mwanadamu atakapokuwa Anafata matamanio ya nafsi yake Hawezi akaielekeza nafsi yake kwa yale ya sawa hata kama nafsi yake inachukia madamu ndio ya sawa alazimishie nafsi yake kufanya mambo hayo hata kama nafsi yake ni nzito kufanya mambo hayo ajitahidi kuyafanya mambo hayo na ajiepushe na kulazimisha nafsi yake kuepuka maovu hata kama nafsi inapenda ikiwa mwanadamu hafanyi hivyo mwishoe ataangukia katika madhambi ya zina kwa sababu nafsi napenda hivyo atangukia katika usharati mwingi sana na machafu mengi sana ambayo chanzo chake ni kwa sababu antaka kulibisha nafsi yake Antaka kusibisha matamanio nafsi yake Yakulu. Al-Imam Ibn Qayyim al Nasibu, Ibn Qayyim al -yuzia. Ya kuwa walihadha kwa ajili hiyo Jama Allahu baina hizi thalathati fi qawlihi ta'ala jo sababu Allah subhanahu wa ta'ala madhambi haya matatu ambayo chanzo chake ni zile misingi mitatu ya maovu yote akakusanya hayo madhambi kwenye aya moja ambao ni aya kuanzia aya ya 60 na nani 60 na 9 mpaka aya ya 70 kwenye suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal Haya ni maneno ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyasema lakini mwanzo wake alianza kwa kusema wa ibadu rrahmani yamshuna ala alarbi houna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama yani waja wa Allah ambao Allah anawapenda na ni wapenzi wa Allah ni wale wenye sifa hizi ambazo Allah anazitaja kwenye sura hii Allah akasema Miongoni mwa sifa hizo ni wale wenye unyenyekevu. Ni wale waja Allah ambao wana unyenyekevu. Na hata watu wajinga wakiwasemesha na kuambia maneno ambao ni kuudhi, mabaya, hao huwajibu kwa maneno mazuri, salama. Hawajibu kwa maneno mabaya. Sasa Allah akataja sifa njema za waja wake ambazo ndio sifa zinawafanya paka wawe ni vipenzi wa Allah na Allah wapende miongoni mwa sifa hizo Allah kasema walladhina la yad'un ma'allahi ilahan akhar ni wale waja wa Allah ambao hawaabudu kwa kuomba ma'allahi pamoja na Allah ilahan akhar mungu mwingine kwa nini haaombi Allah ni kwa sababu moyo wao wameufungamanaishe na Allah peke yake. Kwa hivyo chochote wanachokitajia kiwe ni chema, kizuri, manufaa wanajua kwa yatokana kwa Allah. Kwa hivyo wanamomba Allah. Chochote wanachokhofia kwa kuwa ni kibaya, ni shari, ni hatari kwa, kwa mashao wanajua kuwa ni Allah ndiye anaweza kuepushia. Kwa hivyo anamwomba Allah. Waladhina la yaduhuna, ma yad'una ma'allahila akhar. لماذا لان قلوبهم تعلقات بالله لا بخير الله الله نفسه ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق صفه الثانيه الله قسمنا ان بي ني wale ambao هو فاني ما ذنبي مكبوا ذنبي يقعوا نفسه الذي kwa nini hawafiki hatua hiyo? Ni kwa sababu ya kuwa wanakontrol nafsi zao wakati wa hasira. Wakati wa ghadhab wanapokuwa na machungu katika nafsi yale machungu hayawapelekei kufanya mambo ambayo yatatuafikishe katika ubaya huo. Kwa hapa Allah kataja moja katika mabaya ambayo chanzo chake mara nyingi huwa ni hasira. Mauaji Allah kasema wala yaznuni. Na pia miongoni mwa sifa njema za waja wa Allah ni kuwa hawafuti matamanio ya nafsi zao. Licha ya kuwa hata kama nafsi yapenda jambo hilo wanajiepusha kwa sababu ya kutofuata matamanio ya nafsi yao. Kwa hivyo hawazini. Li anna zinah ta'atu quwwatishahwaniyah. Kwa sababu mwenye kuzini ina maana kuwa amefata ile nguvu na msukumo wa matamanio yake na ameshindwa kujizuia na kukontroli matamanio yake akakubali kuyatii na kuyafata Allah anasema kuwa hiyo si safi ya waja wake lakini fa Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja haya makosa matatu ambayo chimbuko chake ni yale zile misingi mitatu akasema wa mayatu dhalika yalqa athama yeyote atakaifanya moja katika hayo matatu yalqa athama atakuwa ni mwenye kupata madhambi qala mujahid anasema mujahid ambaye ni moja katika mfasirin athama wadun fi jahannam hii neno athama maana ni kuwa ni bonde katika moto wa jahannam na watu hao watakumbana na bonde hilo watakuwa ni mwenye kuingizwa katika hilo bonde wa ruya ana bilahi ibn amr ibn as nabullahi ibn amr ibn as inpokea kwake akitafsiri hili neno athaman akasema maana yake wadun fi jahannam yasilu fihi sadidu ahli nnar ani hilo ni bonde katika jahannam ndo mahala ambapo wale watu wa motoni wote wanapochomwa mwili wao ukao unatoka na usaa na uchafu basi huo namwagika kwenye bonde hilo sasa hapo ndo watu hao watatiwa ndani pamoja na kuchomwa na moto lakini pia wasikie mateso yanayopatikana katika sehemu hiyo Allah anasema yudha'af lahu al'adhabu yawm alqiyama mwenye kufanya madhambi hayo Allah atamzidishia adhabu siku ya kiyama tena adhabu kali zaidi wayakhuludu فيه muhana kisha taishi humo milele kwa nini kwa sababu ya kuwa amefungamanisha moyo wake na asiye Allah akaingia kwenye shirikina ametii msukumo wa ghadhab na asla zake akafanya mabaya ambayo mwisho akajilaumu ama ametii msukumo na nguvu ya shahwa zake matamani yake pia akaingia katika machafu na maovu mengi Allah nasema watu hao yudha'afu lahul adhabu yawm alqiyama wa yakhludu fihi muhana kisha Allahakasema kwenye aya ya 70 illa man taba ispokwa yule atakayetudia kabla kufa kwake wa amana na akaamini akiwa labda alikuwa ameingia kwenye ushirikina akatubia na kawa ni muumini wa kweli kweli kisha wa amila amalan saliha. na akafanya matendo mema ikiwa labda alikuwa ametii gababu zake akawa ni mwenye kufanya mabaya katusi kagombana akapigana akafanya maovu kwa sababu ya gababu yake akawacha hayo maovu akafanya mema ama alikuwa ametii nafsi yake ya nafsi akapata shahawa zake akatubia na kufanya mema ambayo anatakiwa yafanye Allah nasema illa man taba wa amana wa amila salihah fa sayiatihim hasanat hao ndio wale ambao wa Allah subhanahu wa taala atabadilisha maovu yao waliyofanya pale mwanzo yawe ni mema baada ya kuwashatubia kabla kufa kwao kwa mombe Allah Subhanahu wa ta'ala tujalie nguvu ni maovu ndugu zangu waislamu hii ni aya ambayo inamaanisha ya kuwa yatakiwa muislamu vyovyote iwavyo ajitahidi kujirekebisha kabla ya kufa kwake na ni kwa sababu unaweza ukaghalibiwa na hasira ikakuingiza katika maovu unaweza ukaghalibiwa na shahawa zako zikakuingiza kwa maovu Hivyo hivyo pia mwe wako unaweza ukalemea kwa kuelekea kwa kufungamana na asiyokuwa Allah nukajukuta kumefanya maovu mabaya zaidi lakini bahati kubwa ni kwa yule atakayetubia kabla kwa kwake sababu Allah anasema kuwa yeye atamsamee yule atakayetubia na kisha atabadilisha yale maovu aliyofanya ni mema yawe nani yawe ni mema hivyo ndivyo Allah anavotarajia kwa sisi tutlicho tutubie kabla kufa ili ndo Allah subhanahu wataala ta'ala na abadilishe yale maovu yao mema mzangu islamu Allah subhanahu wa ta'ala akizunguzia kuhusu masuala ya muislamu kufungamanisha moyo wake na asiyekuwa Allah kwa kuwa ni jambo ambalo ni hatari zaidi ukisoma aya ya sita kwenye surati Yunus Allah nasema wala tad'u min dunillahi wala usiombe na ukaabudu asiyakuwa Allah ma la yanfauka ambaye hana uwezo wa kunfaisha uwezo ambao Allah ndiye mwenye uwezo huo peke yake wala yadhuruka na wala pia hawezi kukudhuru kwa sababu uwezo huo hana ni uwezo utafanya hivyo kwa kumuomba na kumtegemea na kumtarajia asiyekuwa Allah ukamwacha Allah fa innaka min ad bas wewe bila shaka utakuwa ni katika walio nafsi zao kwa kusababishia nafsi yako maangamivu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhifu lipokiwa na imamu Tirmidhi alimwambia sahaba anaitwa Abdullah ibn Abbas ya kuwa wa'lam jua na utambue anna al-umma yaqwa umma wote law ijtama'a ta'ala ayumfauka bishay'in law watakusanyika ili wa kunfaisha na kitu lam yanfauka ila bishay'in qad katabahu Allah laqa hawatakunfaisha isipokuwa na kitu ambacho Allah alikuandikia na alikadiria kuwa upate manufaa yake wa ijtama'u na lao kama watakusanyika ulimwingu mzima watu ala ayadhuruka bishay'in ili wakudhuru na kitu lam yadhuruka ila bishay'in qad katabahu allah alayka isikuana kile ambacho allah alikuwa mikupangia na mikadiria na amekuandikia kuwa utapata madharaki hiyo ndi imani ya mslamu kwa unapokuwa na imani hiyo moyo wako wakati wote utaufungamanisha na allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndi maana tauhid na hiyo ndi maana ikhlas Mwenye kuaminia sinduku aniyate ma Allah. Mzungu Islamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba Abu Darda radhiyallahu anhu. Kwa hadi lipokio na Imam Tabrani kwenye moja ausat. Mtume akamwambia Abu Darda ya kuwa la taghdab wala qaljana. Jitahidi usikathirike na utapata pepo. Hakuna mwanadamu anaweza kuishi kuwa hawakasiriki. Sababu kasirika ni maumbile. Lakini hapa mtume hamaanishi kuwa mtu asikasiriki ndio apate pepo. Kwa sababu ni jambo lisilowezekana. Kinachosema hapa na mtume ni kuwa jitahidi kujiepusha na sababu za kufanya ukasiriki. Ukiona kuwa hapa nikifanya hivi nitakasirika basi jiepushe. Ili ndiosije usijisabiche asira. Hiyo ndo maana yake. Maana ya pili ni kuwa ukijikuta kuwa umejiepusha kadri ya uwezo wako na sababu za kukuingiza katika asira lakini hivyo hivyo sababu hizo zikasababishwa na mwingine ukajikuta kuwa umeshajiingiza kwenye asira ambayo ulikuwa unajiepusha mara nyingi usiingie ndani. Hasamptima anasema ya kuwa jitahidi kumiliki nafsi yako kuikontrol nafsi yako usiruhusu ile hasira ikukontrol na ikuongoze na hapo ndo mtume akasema kuwa kwanza mtu Amlani shetani sema a'udhu billahi na kama ulikuwa umeanza kuongea kwa hasira na machungu nyamaza Chana na maneno na hata kama ulikuwa uko ambapo unaweza kutawadha tawadha hasira utokamani na shetani na shetani aliumbwa na moto na moto huwa unatulizwa na maji lakini hata kama uliko umesimama kaa hizo ni hatua ambazo atakiwa muislamu azichukue kwa sababu ya kuhakikisha kuwa anamshinda wake adui yake ambeni asera nakunasa Allahu alayusallam kwa hadithi poki na Bukhari na Muslim kutoka Abu Huraira kuna sahaba alimuuliza mtume Akwambia ya Rasulullah ausini mtume ni Mtume akwambia la takdaba usikasirike. Kwa nini mtume anamwambia usikasirike? Ni kwa sababu yako ndo chimbuko la maasi ya mengi. Huu sahaba akaona kuwa la, haitoshi. Fa raddada miraran, akaregelea mara nyingi mtume ni Kila anaposema ni pa usia mtume mtamwambia mtume la taqdabu. wasia ni huo huo usikasirike. Kwa kuonesha umuhimu wa jambo la Muislamu kumiliki hasira zake. Mwanangu Muislamu, hivo hivyo pia Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia kuhusu mwanadamu kutoacha matamanio yake shahwa zake hisia zake zimuongoze badala nitakio ajikontroli kwa kuhakikisha kuwa wakati anapokuwa ana hisia ana shahwa ana matamanio basi yawe matamanio ambayo yanamridisha Allah lakini akiona kuwa anampelekea katika mafsia aweze kuhepuka jambo hilo na ni kwa sababu utakuwa wewe umefanya kana kwamba yale matamanio ndio Mungu wako Allah anasema kwenye sura kwenye sura tujafia aya 23 afaraaita man takadha ilaha huwa hivi mmemuona yule ambaye amefanya Mungu wake ni matamanio yake hali matamanio yake imekuwa ndio kama Mungu wake kesi ya kuwa kile anacho hisi ya kuwa anakitamani hajali ya kuwa Allah anaridhika ndio afanye ama Allah haridhiki ndio epuke la yeye ni moja kwa moja anafanya na hii ndimeingiza wanadamu wengi pia katika mafia utapata kuwa mtu ameacha ameshindwa kuacha kula miraa kwa nini ni kwa sababu ameacha matamani yake nafsi yake imuongozi alijikuta katika mtego huo ya uraibu ima anavutia sigara ama mayungi ama ni bangi ama ni unga ama amejikuta katika masia uzinifu na mengine mengi ambayo ni masia ambayo yana uhusiano na shahwa matamanio ya nafsi kisha mwislamu anashinda kujitoa katika mtego. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa ameruhusu matamanio yake yawe ndiyo yanamuongoza katika maisha yake si Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nasema mtu kama huyo wa adhallahu Allah ala ilmin Allah Subhanahu wa taala akamwacha mtu huyo apotee kwa sababu anaestahiki kuwa hivyo kwa nini kwa sababu amepata matamani yake amepata matamanio yake wa adhallahu Allah ala ilmin Allah akamjalia mtu huyo akamwacha apotee licha ya kuwa na elimu ya sawa ya kuwa ile jambo amnalifanya sivyo Ashafikiwa na hoja ya kuwa anafanya makosa lakini pamoja na hivyo ameacha nafsi yake imuongoze Allah anasema wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi waja'ala ala basrihi ghishawatan famayyahdihi min ba'dillah Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa mtu huyo akawa masikio yake hayaskii hata akiambiwa Haambiliki Moyo wake haufati uongofu hata akiambiwa vipi. Macho yake hayaoni kabisa. Anachoambiwa aone kwa sababu kikowazi kabisa. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Allah ameweka pazia katika macho yake. Yote yote kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuwa ameukubali kufata matamani yake. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala na yote hayo na tujalie miongoni mwale ambao wanafuata njia sawa. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد. يقول ابن قيم الجوزيه انا اسم ابن قيم الجوزيه في كتاب كتابه مفاتيح التي تؤدي الى معظم المعصيه و فغو ambao wakajiingiza katika madhambi mengi alafatu ni ufunguo tatu hizi ndio ufunguo za maafi mengi ufunguo tatu ibn qayyim anasema hivi ya kwanza akasema al kibru ni ujauri kibri majigambo majivuno kisha akasema wa huwa alladhi ja'ala iblisa yarfud amra allahi hicho kibri hicho ndoke limpelekea ibilisi akataa amri ya allah allah amemwambia usujudi liadam usujudi li adam ibilisi alisema ana khairu minhu mimi ni kuliko adam ana amri ya allah kibri si sasema porefu lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu kibri ya kuwa la ya dukhulul jannata manka fi qalbi mithqalu min kibri hatuingia peponi ambaye kwenye moyo wake kuna chembe ndogo ya kibri Kibri maana nini baturul haqi wa gantu nas kudharau watu na kukanusha haki ufunguo wa pili ibn qayyim anasema kuwa ni alhirsu mtu kuwa ana tamaa na matamanio ambayo ameshindwa kuya control na anachokitaka ana lazima akifanye ama akipate hata kama Allah amemkataza kisha ibn kaim akasema wa huwa alladhi akhraja adama min aljanna na hilo ndio lilimtoa adam kutoka peponi Allah namwambia wala taghraba hadhihi shajara msukarie mti huu lakini adam kwenye moyo wake tamaa tena ibilisi shampambia ya kuwa usiate hundo mti ambao kila utaishi milele. Na hivyo ndivyo vile ibilisi anadanganya watu kwa matamanio yao wanashindwa kuya control. Ibn Qayyim anasema tatu alhasad uhasidi kisha akasema wa huwa ja'ala ahada ibni adama ayaqtula na uhasidi ndio ulimpelekea paka mmoja kati ya watoto wa Adam salam akamuua ndugu yake kwa sababu ya kuwa vipi wewe ukubaliwe sadaka yako mimi nikataliwe kwa nini wewe ndio ukubaliwe mimi nisukubaliwe kwa hiyo tu kwa nini wasidi ikambidi akasema qul actulannaka nitakuwa ile mwenzake akasema inna allahu minal muttaqin si mapendeleo ya kuwa Allah amenipendelea wewe akuonea lakini kilichoko ni kuwa Allah huwa anatakabbal kwa wale ambao ni wa Mcha Mungu. Kwa ukiwa bila shaka Allah pia atakubali yako. Lakini kisha mara nyingi unapata kwa mtu ni muovu na pamoja na hivyo anaongeza tena uhasidi juu. A'abana Allahu min Allah subhanahu wa ta'ala na yote hayo. Ndugu zangu wa muda hautoshi kusema mengi na kama tunapokumbushana kila Ijumaa yako tunaendelea na mchango wetu mchango wa kujenga madrasa madrasa ambao kwa kika tunauwanja tayari hapa na tuna vibali vyote vya kumiliki uwanja huu na hata vibali vyote vya kuturusu kujenga lakini uwezo wa kujenga ndio bado hatijapata kokamilifu kwa hivyo tunachangisha kila Ijumaa yeyote ambaye ana mchango wake pesa anaweza kaleta pale lakini pia ambaye na mchango wake na labda hakutembea na pesa mfukoni tuna namba ambayo ni faithful ambayo anaweza katuma pesa yake hata akiwa nyumbani na makatasi haya kwenye kila mlango na potokia hapo pande anaome na hata pande yake lakini hata mwenye wa mchango wake wa vifaa vya ujenzi iwe ni kokoto iwe ni mawe iwe ni mchanga iwe ni simiti iwe ni chuma pia tunakaribisha vyote hivyo na hata pia ambaye anajua muhisani na mdamini ambaye anaweza katufanya jambo hili kwa mchango mkubwa lakini sisi hatuna njia kumfikia basi pia akitunganisha na ye itakuwa bila shaka anatuoanisha jambo laheri na mtume anasema addalu ila khairi kafa'ilihi yule mwenye kuonesha jambo laheri ni kama mwenye kufanya tumombe allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwa wenye kusikia mema na unapata Allahumma atina min qusnat taqwa ha zakiran taqir man zakaha in kaanta waliyyan mulaha Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar subhanaka allahumma rabbana ila ila ila wa bihadik la ilaha illa anta